Rugăciune pentru porunca și taina dreptății Doamne, Iisuse Hristoase, Judecătorul Cel Dumnezeu este, Cel care ești milostiv, Drept și blând, Te iubim, Te slăbim și îți mulțumim, Fiindcă taina și porunca dreptății ne-ai Când ai rostit, Fericiți cei ce flănânzesc, și însetează după dreptate, că aceia se vor sătura. De aceea ne-ai nu judecați ca să nu fiți judecați, căci cu judecata cu care judecați veți fi judecați și cu măsura cu care măsurați vi se va măsura, căci pentru toate faptele, cuvintele și gândurile vom fi cercetați, întrebați și judecați. Cu grija ta ne-ai îndemnat și învățat. Dacă nu va fi dreptatea voastră, mai mult decât a și Căpturajilor, nu veți intra în împărăția cerurilor. De aceea te rugăm, împlinește pentru noi Fărădălința. Atunci cei drepți vor străluci ca soarele în împărăția Tatălui lor. Pentru că, dacă cineva va păzi cuvântul meu, nu va vedea moartea în viață. Doamne, Te rugăm, dăruiește-ne cumpăna dreptății Tale, fiindcă pentru noi ai păstrat-o și ai sigilat cuvântul. Dacă însetează cineva, să vine la mine și să dea. Și râuri de apă vie vor fuge din pântul cerului. Pentru noi, taina cuvântului își va au descoperit, cuvintele pe care vi le-am spus sunt Duh și sunt Viață, de aceea te rugăm dăruiește-ne păgăduința, că în curând va veni mântuirea mea și dreptatea mea se va descoperi.